Колгосп наш тоді вже був досить багатим і дуже великим. Було звідки дати? Не дав. А самі вони розкрадали колгоспне багатство не дрібнотами, як та пенсія, але машинами і тисячами. Щоб він був допустив ту заяву Федорюкову на розгляд людей, то всі люди б були проголосували однодушно дати сліпому Федорюкові. 20 карбованців за наш рахунок. має бідний, тому що і так 30 років не мав нічого. Та він не допустив. І я думав тоді, починаю спостерігати, що буде з тим головою у майбутньому за таку кривду. І дав Бог мені бачити. Ще декілька років головував, після чого його зняли. Пропрацював один час в автотранспортному підприємстві в районі, опісля бригадиром будівельників, а в кінці життя піячів за останніми алкоголиками села. Богосміяний не буває, що людина сіта і жне. Але те тоді стало великою перешкодою мені в тому, щоб добиватися Федерикові пенсії. Нас винесло знову на ноль. Звідки ми розпочинали? Задумався я і зажурився. Що далі робити, куди податися, з чого знову розпочинати, і заплакав перед Богом у молитві про те. І допомога прийшла дуже скоро. Той київський працівник з Міністерства соціального забезпечення, який був у Федорюка, і дав йому пораду звернутися до колгоспу, наче відчув, що у Федорюка не гаразд, і порадив йому інше. А то була Божа праця. Одного дня посилає Федорюк до мене когось, щоб я прийшов до нього, що прийшло письмо з Києва. Я прийшов і читаю. Міністерство соціального забезпечення Української ССР повідомляє вам, товаришу Федорюк Георгій, що якщо у вас, можливо, виникають якісь проблеми з отриманням пенсії, ви можете добитися її через Народний суд, якщо у вас знайдуться не менше двох свідків, які б засвідчили, що були разом з вами під час війни в армії і були очевидцями вашої травми, від якої ви осліпли. Те письмо було надруковано на фірменну бланку Міністерства з підписом і печаткою Міністерства, і виглядало досить солідно. Я був дуже задоволений і потішений Господом за таку допомогу. Та все ж, мені прийшлося звернутися за консультацією до районної колегії адвокатів, щоб знати, як правильно діяти. А також заяву в суд можна було подати тільки через адвоката, так що я змушений був тільки так поступати. Мене вислухали, зацікавилися такою неординарною справою і дали пораду, з чого розпочинати. Перш всього, потрібно було йти у військомат, і робити запрос в державні архіви, тому що на те піде багато часу. Друге – шукати свідків, і тоді вже можна буде подавати заяву в суд. Я поїхав у районний військомат, де мене вислухав воєнком, і дав команду підлеглим шукати в архіві відомості про Федорюка. Шукали до закінчення робочого дня, і ніде він не значився записаним. Втомлені працівники, які затратили стільки часу на пошуки, налетіли на мене з винуваченням, що я їм голову забиваю байками про якогось Федорюка, що якби він був забраний на фронт, то він був би записаний у списках, які в них дійсно збереглися. А раз його нема, то я кажу неправду. І я тоді їм сказав так. Кроме тих людей, які є у вас на списках, які були пригодні для війни, з нашого села ураз з Федорюком взяли ще вісім людей на пів і показую їм список тих людей, який я зробив по пам'яті Федорюка та інших людей з нашого села, і кажу, якщо ви знайдете список цих людей, а Федорюка серед них не буде, тоді скажете мені, що я кажу неправду і морочу вам голову. А тепер визнайте, що у вас не зберігся повністю архів. І дайте мені про те справку, що всі дані у вас не збереглися, і далі суд буде розбирати цю справу на підставі живих свідків. Вони не здавалися. Ні, кажуть, у нас є архів, а вашого Федерика немає там. То що, казав я, Привести до вас живих свідків? Скільки потрібно? П'ять, десять, двадцять? Можуть то назбирати. Люди, отцевеці того, як забирали на фронт села, ще жили тоді і пам'ятали, що взяли і Федорюка. Федорюк ті, що пішли враз з ним, напівінвалідами, могли піти замість інших людей, які відкупилися від фронту за гроші чи багатство. Тоді ще закони слабо діяли в нашій місцевості. І в списках, можливо, фігурували не ці напівінваліди, а зовсім інші, які мали іти, а пішли другий замісних них для кількості. Може, і тому такого окремого списку не було. На те прийшов між нас воєнком. І коли побачив, що Федерукан не мав в списках архіву, розпорядився по-іначому. Заставив капітана четвертої строєвої частини написати запрос від військомату в Центральний архів радянської армії по поводу Федорюка. Капітан те зробив і попередив, що відповідь прийде не скоро, десь через 3-4 місяці. Те було мені на руку, тому що я не знав, скільки часу візьме пошук свідків, очевидців, нещасного випадку з Федорюком в армії. Але перед тим, як взятися за той пошук, я ще зробив одне. В тій порі дуже був поширений рух в піонерських організаціях взнавати у старих людей, розшукувати, досліджувати забуті події водійних років, які ніде не були зафіксовані і залишалися таємницями дуже потрібними для історії і окремих людей, про яких писалося. Про такі дослідження і доказання піонерами події писали газети і хвалили піонерів за взяття в пошуках потрібного, але невідомого. І я пішов до директора школи нашого села. Розповів йому про справу Федорюка і попросив, щоб піонери нашої школи написали колективне письмо до піонерів міста Новосибірська, в якому би просили піонерів Новосибірська Розшукати серед старих людей відомості, де знаходилися під час війни лікарні в їх місті, і щоб пошукали в архівах таких лікарень відомості про Федорюка. Діло в тім, що Федорюк, коли отримав травму на око, то вже нічого не бачив і не знав навіть назви лікарні чи госпіталю, де він лежав. Не знав, чи він лікувався у воєннім госпіталі чи у цивільнім. Знав тільки одне, що то було у Новосибірську, і що його полк називався 21-й запасний стрілковий полк, і все. А якби я роздобув копії з історії хвороби Федорюка, то те було би добрим доказом для його пенсії. Ще одне попросив директора школи. Щоб таке ж письмо написали піонери і у місто Лінінград. Щоб лінінградські піонери шукали в їх місті воєнно-медицинського архіву, де могли бути дані про Федорюка. Тому що мені стало відомо, що ніби в Лінінграді знаходиться такий медицинський воєнний архів. Директор дуже зрадів і казав мені, «Ви молодець, Марчук, у вас чудова ідея. Ми це обов'язково зробимо, і про нас писатимуть газети, то буде славно. Та це було тільки на словах. Нічого він нікуди не писав. Такі то були люди, такі то були часи. Далі я став шукати поміж люди надійних авторитетних свідків, очевидців. Знайшов людину, яка того страшного часу була головою сільради. Доречно сказати, що він був теж Федорюк. Йому добре запам'яталося, як сліпий на одне око, його однофамілець був відправлений на фронт і дав згоду засвідчити про те на суді. Друго знайшов Ткача Іллю, одного з тих трьох, які підібрали Федорюка в Новосибірську і привезли додому. Він один з тих трьох ще був живий. На той час. Він теж дав згоду свідчити в суді. Це вже було добре, але це ще не були свідки, очевидці травми Федорюка. Сам Федорюк мені розповів про двох людей, які були свідками того, що з ним сталося. Але один з них живе в Кемеровській області за Новосибірськом, де він залишився після війни, а другий той хто мав бути його провідником з Новосибірська додому. Про нього він знав менше, знав, що він був з Хотинського району нашої області. Але не знав, з якого села, і не знав його імені, тільки фамілію. До того в Кемеровську область я написав письмо, в якому просив допомогти Федорюкові приїхати і бути свідком судді, коли до того прийде. А сам зібрався і поїхав у Хотинський район знайти ту людину, яка не знав, в якому селі живе, не знав її імені, а тільки фамілію. І не знав, чи та людина ще живе на світі. Приїхав Хотин перший раз в житті, ніколи там не був. І зайшов до секретара райвиконкому. Розповів йому, звідки я, і що прошу, щоб він допоміг мені знайти таку людину. Він, коли веслухав мене, дуже зацікавився такою історією людини, і по ньому було видно, що він хотів допомогти. Але коли вчув фамілію того чоловіка, якого потрібно було знайти, то сказав мені, пошук людини, не знаючи її імені, тільки по тій фамілії, терів насильно тому, що знайти голку в стозі сіна тому що у Хотинському районі тих фамілій в кожному селі дуже багато. В тому вам допомогти можуть хіба що в паспортному столі і то, чи зможуть. Я просив його словами. Товаришо секретар, вам підзвітний весь Хотинський район. Попробуйте знати в районному відділі соціального забезпечення, чи отримує пенсію чоловік сліпий на одне око по такій фамілії віком воєнних років. Я думаю, що збіг такої фамілії і сліпого на одне око, і в похилому віці, може нас навести на ту людину, взнати в них, в якому селі він живе, і я поїду і виясню, чи то він. Він погодився. Але серед тих, хто отримав пенсію сліпого, на одне око, з такою фамілією не було. І каже мені, Можливо, та людина вже померла чи чомусь не отримує пенсію. Вам все ж таки прийдеться йти в паспортний стіл. А я знову став просити його. Шановний товаришу, я бачу, ви добра людина. Вислухайте мене ще в одному. Паспортний стіл не зобов'язаний робити для мене такі пошуки. У них є досить роботи. Вони просто можуть мені відмовити, силаючись на те, що потрібно знати ім'я людини і тоді шукати. А я маю ще одну ідею. Ви – секретар райвиконком. У вас, я думаю, є телефони до секретарів кожного села. Вони ж вам підзвітні. А кожен секретар у своєму селі знає всіх людей. І якщо ви у нього запитаєте, чи є у вас людина сліпа на одне око, по такій фамілії, вам відразу скажуть, є чи нема. Тільки потрібно передзвонити по всіх селах. Якщо у вас немає часу на те, дозвольте мені з вашого телефону позвонити в кожне село. Він аж в долоні плеснув і каже, Товаришу Марчук, це чудова ідея, ми вже робимо. І став дзвонити. Десь приблизно на шостому чи сьомому селі знайшлася така людина. І сліпий на одне око, і віком ровесник Федорюка, і потрібна фамілія, та же. Те село називалося Круглик, 20 кілометрів від Хотина. Він запитує мене, ви поїдете? Кажу, поїду. І він дає наказ тому секретареві сільради приблизно через півтора години до вас приїде товариш з Глибоцького району, в нього цікава історія про ту людину, яку він розшукує. Поведіть його до неї, а до мене каже. Якщо то буде та людина, будь ласка, повертаючись, заїдьте до мене і розкажіть мені. Я би дуже був радий, щоб ви знайшли його. Невже така запущена справа може виправитися, щоб той ваш Федорюк отримав пенсію? Дуже хочу знати. Я подякую йому і поїхав.